waman tabi'ahum biihsanan ila yaumiddin amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita sekalian alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala kembali memberikan kepada kita sebuah kenikmatan, yaitu nikmat majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menambah nikmat ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji bagi siapa ia ya mensyukuri suatu kenikmatan, maka nikmat tersebut akan ditambah, sebagaimana firmannya: "Lain syukur tum, la azidannakum, walain kafar tum, inna adabi la Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Kalau kalian ingkar maka sungguh azabku sangatlah pedih. Demikianlah setiap kenikmatan apabila disyukuri maka akan bertambah. Sebaliknya apabila tidak disyukuri maka nikmat tersebut akan berubah berganti azab. Dan tidak kita ragukan lagi. Bahwasannya nikmat menuntut ilmu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada seseorang taufik untuk dapat menghadiri majlis ilmu, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Bahkan sebelum ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu Dapat Memberikan manfaat kepada dirinya Demikian pula memberikan manfaat kepada orang lain Maka Hadirnya seseorang Di majlis ilmu Sudah merupakan Satu bentuk ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini Yang hendaklah senantiasa kita camkan dalam kehidupan kita. Kita menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun, sebelum ilmu itu memberi manfaat bagi kita, maka ketahuilah, hadirnya kita di majlis ilmu sudah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada kita. Dan dari hikmah Allah dan kebijaksanaannya bahwasannya tidak semua orang yang, di, yang diberikan nikmat yang mulia ini. Oleh karena itu, apabila seorang hamba melihat kepada keadaan manusia di mana banyak manusia yang terjerumus di dalam berbagai macam perbuatan dosa. Banyak orang yang terjerumus di dalam berbagai macam kemaksiatan. Dikarenakan apa? Kebodohan mereka. Dikarenakan kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka. Dan sebagiannya lagi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kemungkaran perbuatan-perbuatan dosa, kebidaahan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Karena mereka diberikan basirah, mereka dianugerahkan ilmu, yang sebelumnya mereka telah diberikan anugerah untuk menghadiri majlis ilmu, untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Maka semua ini, kalau kita renungkan dengan baik, dan kita saksikan apa yang terjadi di sekitar kita, tentunya kita akan paham bahawa menuntut ilmu adalah suatu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Terutama ilmu yang paling penting untuk dipelajari, Yaitu ilmu tentang Tauhid Ilmu tentang Tauhid Ilmu yang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang paling tinggi Ilmu yang dengan itu Seseorang Apabila dia mengamalkan ilmunya tersebut Maka Dia akan mendapatkan Jaminan keselamatan Sebaliknya apabila dia berpaling dari ilmu itu, maka dia pasti binasa di dunia dan di akhirat kelak. Oleh kerana itu, termasuk, salah satu, pembatal keislaman, adalah, al-i'rat, an-dinillahi azza wa jalla, la yata'allamuhu, wa la ya'malu bihi. berpaling, dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Hati-hati. Ini adalah salah satu pembatal keislaman. Seorang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk berpalingnya? La yata'allamuhu wa la ya'malubih. Dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau pula mengamalkannya. Bagaimana bisa dia mengamalkan kalau dia tidak mengetahuinya? Ini bentuk orang yang berpaling dari agama Allah. Tidak mau sama sekali belajar, tidak mau peduli. Walaupun mungkin dia tidak memusuhi. Kalau dia memusuhi, maka itu adalah kekufuran dari sisi yang lain, yaitu membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pembatal keislaman yang lainnya man abghada shay'an mimma ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya maka dia kafir adapun orang yang berpaling dan tidak mau mempelajarinya Bisa jadi Dia sebetulnya tidak benci Tapi dia juga tidak cinta Dia tidak memusuhi Tapi juga tidak mendukung Artinya dia tidak mau peduli Cuek saja Dengan Adanya pengajaran ilmu agama Dia tidak mau tahu Padahal telah sampai kepadanya Peringatan-peringatan Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan Waman a'rada an zikri Fa inna lahu ma'ishatan donka Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma Qala rabbi limahasyartani a'ma wakad kuntu basira Qala kathalika atatka ayatuna fanasitaha Wa kathalikal yaumatun sa Kata Kata Allah Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dia tidak mau mempelajari tidak mau mengamalkannya maka baginya penghidupan yang sempit di dunia ini dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta qala rabbi limahsyartani a'ma wa qad kuntu basira ia pun mengatakan wahai rabbku Mengapakah engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat Maka apa kata Allah Qala kadzalika atatka ayatu fa nasithah wa kadzalikal yaum tunsa Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami maka kamu pun melupakannya maka pada hari ini pun engkau dilupakan Jadi Orang-orang yang tidak mau belajar sama sekali. Telah sampai kepada mereka peringatan-peringatan Allah. Perintah untuk menuntut ilmu. Namun mereka cuek saja. Walaupun mereka tidak memusuhi, tidak membenci, tapi juga tidak mendukung dan tidak mencintai. Maka inilah yang dimaksud dengan berpaling dari agama Allah SWT yang Allah telah memberikan peringatan Siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit di dunia dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta wal-iyadzubillah. Oleh kerana itu, ikhwanifiddin wa khawatifillah rahimani wa rahimakumullah syukurilah ni'mat yang besar ini sehingga kita pun memahami tatkala kita sudah duduk di majlis ilmu Maka kita bersungguh-sungguh di dalam menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan para ulama ahli sunnat wal jamaah agar kita ditambahkan nikmat tersebut kepada kita dan tidak berubah berganti azab wal yadubillah. Maka insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulaqqas fi Syarhi Kitab At-Tauhid masih pada bab Tafsir Tauhid wa Syahadati Allah ila ila Allah. Kita masuk pada dalil yang keempat di dalam bab ini. Berkata Syekhul Islam penulis matan Kitab At-Tauhid Al-Sheikh Al-Allamah Al-Mujahid Al-Mujahid Al-Mujahid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasiyah Wa Qawuluhu Ta'ala Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa minan nasi Mayat takhidu min duni Allahi andada yuhibbunahum kahubbillah Wallazina amanu ashaddu hubbalillah Walau yang Allah dzalimu, izi ron al azab, an al kuwatillahi jama'a, wa an Allaha shadiil adab. Di dalam surat Al Baqarah ayat ke 165, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wahmin al nasi, mayyatakhidu min duniillahi an Dan di antara manusia. Ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah. Walladheena aamanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yara alladhina zalamu idh yaruna al'adzaba andaikan orang-orang yang zalim itu mengetahui tatkala mereka melihat azab annal quwwata lillahi jami'a bahwasannya kekuatan itu milik Allah seluruhnya wa annallaha shadidul 'adzab dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras azabnya Inilah dalil yang keempat di dalam bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Pada ayat yang mulia ini, Syekh rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan yaitu asyruku fil mahabbah, kesyirikan di dalam cinta. Beliau menjelaskan kesyirikan agar kita lebih memahami makna Tauhid dengan baik. Sebagaimana dikatakan para ulama, وَبِذِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءِ Dan dengan lawannya, maka segala sesuatu akan menjadi jelas. Tauhid akan semakin jelas kalau kita mengerti lawan daripada Tauhid, yaitu kesyirikan. Tetapi kalau kita tidak mengenal syirik, maka kita tidak akan memahami tauhid dengan baik. Jadi, dua hal perlu dipahami, perlu dipelajari dengan baik. Bagaimana beribadah kepada Allah, memurdikan ibadah hanya kepadanya, dan mengetahui segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ini penting. Ini penting untuk dipelajari. Bagaimana memahami Bentuk-bentuk kesyirikan Demikian pula Segala bentuk Perbuatan Dosa Apakah itu kebidaahan dan kemaksiatan Ini juga penting Secara khusus Untuk dipelajari Bahkan dahulu Sahabat yang mulia Hudhaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata Kan orang-orang bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anil Khair, Waktu asaluh Anil Shar, Maka fata Anaqafih. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir. Jangan sampai aku terjatuh di dalam keburukan tersebut Demikianlah Para ulama menjelaskan tentang Berbagai macam bentuk kesyirikan Kita mempelajari Hal-hal yang termasuk syirik Maksudnya apa? Agar kita jangan sampai terjerumus Di dalam kesyirikan tersebut Agar kita mengenalnya untuk menghindarinya Untuk mewaspadainya, mewaspadainya Bukan untuk mengamalkannya Maka kita akan menyebutkan insyaallah taala penjelasan fadilatul syekh Al-Allamah Shalib Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahallahu taala di dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Sebagaimana biasa beliau menjelaskan tentang makna kosakata di dalam ayat. Minan nas makna minan nas ai fariqu minan nas yaani sekelompok manusia min dunillah ai ghairullah selain Allah maksudnya selain daripada Allah subhanahu wa taala yang dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah anda dan anda dan itu maknanya amsalan wa nudara yang semisal atau yang sepadan mereka anggap ada yang semisal dengan Allah dan sepadan dengannya atau sekedudukan. Inilah diantara sisi yang menunjukkan betapa besarnya dosa kesyirikan itu. Karena mereka mendudukkan Allah sama dengan kedudukan makhluk mereka menyamakan Allah yang maha mulia Allah yang maha besar, maha suci, maha tinggi dengan makhluk yang hina, yang rendah. Maka dari makna bahasa ini dapat kita pahami kenapa kesyirikan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang berbuat syirik umumnya tidak Menzolimi manusia. Dia hanya berdosa kepada Allah. Sehingga kalau dia taubat, dia tidak perlu meminta maaf kepada manusia. Karena bukan dosa kepada orang lain. Namun dosanya adalah dosa yang sangat besar, walaupun tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kecuali, sebagaimana dijelaskan para ulama, dipersyaratkan, Orang yang mengajak kepada kesesatan, apakah syirik, kebidahan, atau maksiat. Tatkala dia taubat, maka hendaklah dia mengumumkan kepada manusia akan taubatnya. Dan mengajak mereka untuk juga ikut bertaubat. Iya, ini dipersyaratkan. Sebagaimana firman Allah illal ladzina tabu wa aslihu wa bayanu Kecuali orang-orang yang bertobat dan membuat perbaikan dan menjelaskan. Bertobat dan membuat perbaikan apa yang telah dia rusak dan menjelaskan kebenaran sebagaimana yang diamalkan para ulama Setelah mereka terjatuh dalam kesalahan dan diikuti oleh banyak orang, maka mereka jelaskan agar manusia juga kembali kepada kebenaran. Iya. Namun umumnya, orang yang berbuat syirik itu tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Tidak menzalimi orang lain, tidak merugikan orang lain. Tetapi tetap saja, dosanya adalah dosa yang terbesar. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan adalah bentuk perendahan. Penghinaan dan peremehan. Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faidah yang bisa kita petik. Dari makna anda dan. Adapun makna yuhidbunahum. Mereka mencintai. Tandingan-tandingan tersebut. Kata syekh. Al-mahabbatu. Iradatu ma tarahu aw tadunnuhu khairan warqbah tu fihi maksud dengan al mahabbah kecintaan adalah keinginan dan senang terhadap sesuatu yang engkau melihat itu adalah kebaikan atau engkau menyangkanya itu adalah kebaikan ini arti al-mahabbah. Keinginan dan kesenangan terhadap sesuatu yang engkau lihat atau engkau sangka, itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, hakikatnya yang namanya al-mahabbah, kecintaan, adalah sesuatu yang selalu memotivasi Amalan manusia. Ia sehingga permasalahan mahabbah ini, kecintaan di dalam syariat Islam adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Karena hakikatnya tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali atas dasar mahabbah. Sampai dikatakan oleh Imam Luqayyim rahimahullah, kullul umur tasiru bil mahabbah. Segala sesuatunya berjalan atas dasar kecintaan. Fa anta masalan la tataharrak li syai' illa wa anta tuhibbuhu. Hatta luqmati min taam la ta'kulaha illa limahabbati kalahu sampai kata beliau contohnya engkau sendiri tidaklah engkau melakukan sesuatu kecuali karena engkau mencintainya ini hakikatnya semua perbuatan kita atas dasar kecintaan sampai-sampai sesuap makanan tidaklah engkau memakannya kecuali karena kecintaanmu kepadanya iya maka tidak bisa tidak tidak akan bisa lepas seorang hamba, tatkala dia beribadah, mesti berdasar dari kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat kecintaannya kepada Allah, maka akan semakin giat dia beribadah. Dan semakin dia akan memperbaiki kualitas ibadahnya. Bukan sekedar kuantitasnya saja. Maka jangan kita pandang remeh, yang namanya al-mahabbah, adalah faktor yang sangat besar untuk menjadikan seorang hamba itu bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna kahubbillah? Seperti kecintaan kepada Allah. A bihi fil mahabbah al-muqtadiyah lizdul لِلْمَحْبُوبِ وَالْخُذُوءِ لَهُ. Maknanya adalah kaum musyrikin menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hal kecintaan dan kecintaan yang dimaksudkan di sini adalah al-mukhtadilil dhuul lil mahbub wal khudo ilahu. Kecintaan yang mengharuskan adanya kehinaan di hadapan yang dicintai dan ketundukan kepadanya. Ini kecintaan yang dimaksudkan di sini. Inilah kecintaan yang ibadah. Nanti insyaallah taala kita akan menjelaskan bentuk-bentuk al-mahabbah. Dan al-mahabbah yang dimaksud di sini adalah cinta ibadah. Apa itu cinta ibadah? Cinta yang mengharuskan. Adanya. Penghinaan diri. Dan ketundukan yang mutlak. Terhadap yang dicintai. Oleh karena itu. Ibadah ini. Cinta seperti ini. Tidaklah pantas dipersembahkan kepada. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi pada kaum musyrikin. Mereka. Menyamakan Allah dengan selainnya di dalam kecintaan ini Ia. Walaupun di sini Ulama ada dua penafsiran Penafsiran yang pertama Seperti yang dikatakan oleh syeikh Mereka cinta kepada Allah Seperti kecintaan mereka kepada sesembahan mereka Iya. Yeah. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah mereka cinta kepada selain Allah seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Dipahami ya? Yuhibbunahum Nahum kahubillah. Mereka mencintai sesembahan sesembahan mereka sebagaimana kecintaan kepada Allah. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, mereka cinta kepada Allah, mereka masih cinta kepada Allah, namun mereka juga cinta kepada sesembahan selain Allah. Atau mereka cinta kepada selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah dengan kadar yang sama. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, mereka cinta kepada selain Allah seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Oleh kerana itu ayat yang selanjutnya itu juga memiliki dua makna sesuai dengan dua penafsiran tersebut, yaitu waddiina aamanu asyadu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah itu bisa berarti dua makna seperti dua makna sebelumnya. Makna yang pertama yakni lebih kuat cinta kaum mukminin kepada Allah dibanding kecintaan mereka kepada Allah. Atau makna yang kedua, cinta mereka kepada sesembahan selain Allah, maka kaum mukminin lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang benar adalah makna yang pertama, ini yang lebih kuat sebagaimana yang dipilih oleh asy dan ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat asy-su'ara ayat ke-97 sampai ke-98 mereka mengatakan sebagaimana yang Allah hikaitkan dalam Al-Qur'an tallahi in kunna fi dalalin mubin idzn bi rabbil alamin demi Allah sesungguhnya kami dahulu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Iya. Jadi mereka menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Rabbul Alamin. Baik. Ini makna yang benar. Yaitu menyamakan mereka masih cinta kepada Allah, bukan tidak cinta sama sekali. Mereka masih cinta kepada Allah, namun mereka samakan Kecintaan mereka kepada Allah dengan kecintaan kepada selainnya, atau mereka masih mencintai sesembahan selain Allah. Kemudian kata beliau, Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walauyara, andaikan mereka melihat, maknanya adalah lauyaklamu, andaikan mereka mengetahui, idyaraunal azaba, tatkala mereka melihat azab, waktu yu'ayinunahu yakni tatkala mereka benar-benar menyaksikan dan mengetahui dengan pasti bahawa azab tersebut benar-benar ada lalu ketika itu mereka menyesal saat penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi annal kuwata lillah bahwasannya kekuatan itu milik Allah li'annal qudrah wal ghalabah lahu wahdah sebab kekuasaan dan kemenangan hanya hakikatnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang satu saja demikian makna kosakata di dalam ayat bagian yang kedua qala al makna ijmali lil ayah berkata syekh solal fuzan habibillah taala makna ayat ini secara global Zakar Allah Subhanahu Wa Taala, halal Mushrikin Bihi, di Dunia. Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang menyekutukannya di Dunia, wa ma'alahum fil akhirah dan tempat kembali mereka di akhirat kelak. Di sini ada satu pelajaran penting bagi kita bahwasannya bagaimana seseorang itu di dunia maka itulah yang akan dia petik di akhirat kelak dan ini adalah peringatan bagi setiap kita untuk senantiasa memperbaiki amalan dan senantiasa mengingat tatkala kita melakukan sesuatu itulah yang kelak akan kita panen di akhirat maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan kaum syrikin di dunia dan tempat kembali mereka di akhirat kelak hayitu ja'alu <Sessizual> lillahi wa nuzara yaitu ketika mereka menjadikan bagi Allah yang semisal dan sepadan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Sawwuhum bihi al-mahabbah. Mereka samakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah di dalam kecintaan. Menunjukkan kepada kita apa? Kecintaan itu ibadah. Dan kecintaan ibadah yang dimaksudkan di sini. Sebagaimana kata Sheikh? Adalah kecintaan yang mengharuskan Kehinaan Dan ketundukan Kepada yang dicintai Maka cinta Bagian dari ibadah Mungkin ada yang bertanya Bagaimana tata cara ibadah cinta? Cinta itu ibadah hati Tidak terlihat Jadi ibadah Ada yang sifatnya zahir ada yang sifatnya batin. Iya. Cinta adalah ibadah hati. Tidak terlihat. Oleh karena itu, Di sini ada peringatan bagi kita. Bisa jadi seseorang itu kita lihat. Secara zahir, Mungkin ibadahnya biasa-biasa saja. Tetapi dia punya ibadah batin yang sangat agung. yaitu kecintaan kepada Allah. Dan amalan zahirnya yang mungkin di mata kita kecil tetapi disertai dengan kecintaan yang kuat kepada Allah, maka dalam pandangan Allah amalan zahirnya itu pun dilipat gandakan menjadi besar. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mungkin kita lihat sebagian sahabat, Ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin bisa kita tandingi. Misalkan dari sisi bersedekah. Kalau kita punya uang lebih banyak, Punya harta lebih banyak, Mungkin kita bisa tandingi. Bersedekah dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi nilainya, Dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama Kecintaan yang kuat Dari para sahabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan amalan mereka Dilipat gandakan Jadi Mahabbah cinta kepada Allah Dia adalah ibadah Bahkan Dasar daripada ibadah Ia akan menjadikan amalan seseorang Dilipat gandakan Tumma dzikrahal al-mu'minin al-mu'ahidin. Kemudian setelah itu, setelah Allah menyebutkan kaum musyrikin, dan tempat kembali mereka serta bentuk kesyirikan mereka, maka Allah menyebutkan keadaan kaum mu'minin yang mentauhidkan Allah, kaum mu'minin yang mentauhidkan Allah. Di sini juga kita dapat satu pelajaran. Bagaimana metode pengajaran di dalam Al-Quran Menyebutkan Tentang kaum musyrikin Disebutkan kejelekan dulu Kemudian setelah itu disusul dengan menyebutkan kebaikan Setelah diperingatkan bahaya Kemudian Diberikan solusi Bagaimana untuk selamat dari bahaya tersebut Setelah diperingatkan untuk meninggalkan yang jelek kemudian diberikan solusi untuk kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Ini metode pengajaran. Di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah juga contohnya sangat banyak sekali. Dan ini termasuk karakteristik Islam. Tidaklah melarang sesuatu kecuali Islam akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Ada solusinya. Maka Allah menyebutkan kemudian Keadaan kaum mu'minin al-muwahidin Orang-orang yang mentauhidkan Allah Annahum yuhibbunallaha bahwasannya Mereka cinta kepada Allah Hubban Yafuku hubba ashabil andat Li andadihim Kecintaan yang Melebihi Atau lebih tinggi Dibanding kecintaan Para Penyembah Tandingan-tandingan selain Allah terhadap sesembahan-sesembahan mereka. ashabil andad Atau melebihi kecintaan para penyembah selain Allah tersebut kepada Allah. Ia. Jadi subhanallah, di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, di antara sifat kaum mu'minin. Kapan seorang itu disebut mukmin? Tentunya setelah dia memiliki sifat kaum mukminin. Percuma saja mengaku mukmin, tetapi mengikuti sifat-sifat orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita di antara sifat kaum mukminin adalah cinta kepada Allah, bukan sekadar cinta, tetapi cinta yang sangat kuat sehingga kecintaan mereka kepada Allah melebihi. Kecintaan orang-orang kafir Kepada selain Allah Dan melebihi kecintaan orang-orang kafir Kepada Allah Iya Para penyembah Berhala Cinta kepada berhala mereka Namun kaum mukminin lebih cinta kepada Allah Dibanding kecintaan mereka Kepada berhala mereka Yang menyembah Yesus misalkan Cinta kepada Yesus Tetapi kaum mukminin lebih cinta kepada Allah. Dibanding cinta mereka kepada Yesus. Ya. Buktinya apa? Yesus. Gak pakai pakaian dibiarin. Ya. Gak pernah ditutupi. Ditonton setiap hari. Ya. Ini orang-orang gak punya akal. Naudzubillah. Demikianlah. Dan juga. Mereka cinta kepada Allah Namun kaum mukminin Lebih cinta kepada Allah Lianna hubbal mu'minin Lillahi khalis Kenapa? Karena cinta kaum mukminin kepada Allah Itu murni Masya Allah Wahubba ashabil andad lillahi mushtarak Adapun cinta Orang-orang yang menjadikan Selain Allah Tandingan-tandingan Itu sudah tidak murni lagi sudah terbagi. Iya. Antara cinta kepada Allah, Dan cinta kepada sesembahan selainnya. Suma, Tawa'adaha ula'il musyrikin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Mengancam, kaum musyrikin. Tawa'adaha ula'il musyrikin nabihi, Bi annahum. Bawasannya mereka. Lau'alimu ma'yu'ayinuna yawmal qiyamah, Andaikan mereka tahu apa yang akan mereka hadapi pada hari kiamat, wa mayahil lubihim min al amril fa'di dan apa yang akan menimpa mereka dari perkara yang sangat menakutkan, sangat dahsyat, wal adab ishadi dan adab yang sangat keras ala shirkihim dikarenakan kesyirikan mereka. Andaikan mereka tahu hal tersebut. وَتَفَرُّدِ اللَّهِ سُبْحَانَ بِالْقُدْرَ وَالْغَلَبَحِ دُونَاً دَادِهِمْ Dan juga andaikan mereka tahu kelak pada hari kiamat Allah esah di dalam kekuasaan dan kemenangan tanpa menyertakan sesembahan-sesembahan mereka لَنْ تَهَوْ fihi فِيهِ مِنَتْ دَلَال Nisaya mereka akan berhenti dari kesesatan mereka ini hakikatnya. Dan tentunya pada saat itu, Mereka akan sangat menyesal. Tatkala mereka menyadari hal tersebut. Namun sayang, Mereka menyesal, Saat penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Maka, Inilah dunia, Tempat kita, Bertobat kepada Allah, Dari segala, Bentuk perbuatan dosa Terutama dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita Bagaimana dahsyatnya azab Sehingga kita kemudian akan menyadari Kekuatan seluruhnya milik Allah Akan tetapi kata Syekh, "Lakin Nahum lam ia tersawarudalik, wayuk minubihi." Sayang sekali, hal itu tidak tergambarkan bagi mereka, sehingga mereka beriman dengannya. Mereka tidak punya gambaran tentang kehidupan akhirat. Maka di sini ada pelajaran bagi kita, bahwa. Di antara hal yang menguatkan keimanan adalah berilmu tentang kehidupan akhirat. Beriman dengan dahsyatnya hari kiamat. Dan semua yang terjadi pada kehidupan akhirat. Dan ini termasuk rukun keimanan. Al-iman bil-yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Yaitu mengimani semua yang terjadi setelah kematian. Ini makna beriman kepada hari akhir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam. Yang dimaksud beriman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi setelah kematian. Yaitu yang dikabarkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Di antaranya beriman tentang kerasnya azab Allah dan tidak ada satupun yang mampu menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya pada hari itu kecuali Allah. Kalau di dunia manusia masih ada yang dibilang kuat, masih ada yang disebut penguasa, maka di akhirat kelak semuanya sama, semuanya lemah, semuanya dibawa kekuasaan Allah tidak ada yang Allah berikan kesempatan sedikit pun untuk berkuasa dan menunjukkan kekuatan maka ini diantara perkara yang harus kita imani subhanallah di dalam ayat yang mulia ini terkandung pelajaran yang sangat agung kalau kita mengimani hal ini maka inilah sebab atau faktor yang sangat besar yang bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan Bahkan dari semua perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Oleh karena itu Keimanan terhadap hari akhir Dan menjauhi perbuatan maksiat Adalah dua hal Yang akan selalu Menyertai seorang hamba Yakni dua hal Yang tidak bisa dipisahkan Semakin lemah keimanan seseorang terhadap adanya hari akhir, maka semakin dekat dia kepada kemaksiatan. Demikian pula sebaliknya, semakin kuat keimanannya, terhadap hari akhir, maka semakin jauh pula dia dari kemaksiatan. Kalau begitu, penting bagi kita untuk mempelajari dahsyatnya hari akhir. Mempelajari ayat-ayat dan sunnah yang menjelaskan tentang hari akhir. Ini insyaallah taala akan menguatkan keimanan kita. Kemudian poin yang berikutnya Syekh mengatakan munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Anna <tuh> minan nusus al-mubayyinah litafsir at-tauhid wa shahadati an la ilaha illallah bahwasanya ayat ini termasuk nas-nas yang menjelaskan tafsir tauhid dan shahadatu an la ilaha illallah haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma allahi yuhibbuhu ka mahabbati llah faqad asyrak yaitu menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan bersama Allah. Ia mencintai tandingan tersebut. Sebagaimana kecintaan kepada Allah. Maka dia telah menyekutukan Allah. Jadi. Salah satu bentuk kesyirikan. Adalah mencintai sesembahan bagi Allah. Afwan. Sesembahan selain Allah. Ya. Yeah. Atau. Mencintai makhluk seperti kecintaan kepada Allah. Mencintai sesembahan selain Allah atau mencintai makhluk seperti kecintaan kepada Allah, makini termasuk syirik. Fa'ulima anna makna at-tauhid ay yufrid ar bi hadhihi mahabbah Maka diketahuilah bahwasannya makna tauhid adalah mengesakan Rabb dengan kecintaan ini allati yastalzim ikhlasul ibadati lillahi wahdahu wadzull wal khudu alaahu wahdahu yaitu kecintaan yang mengharuskan pemurnian ibadah hanya kepada Allah yang satu saja serta kehinaan dan ketundukan ketundukan kepadanya yang satu saja inilah kecintaan ibadah ma yustafadu minal ayah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini al awal pelajaran yang pertama anna min ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ifradullah taala bil mahabbatil muqtadiyah lidhdll wal khudu' bahwasanya di antara makna tauhid dan syahadat Allah ilaha ilallah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kecintaan, yaitu kecintaan yang mengharuskan kehinaan dan ketundukan. Jadi, inilah diantara pokok tauhid, Yaitu memurnikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu cinta ibadah, cinta ibadah. Pelajaran yang kedua, an-nal musyrikina yuhibun Allaha, huban aziman. Bahwasannya kaum musyrikin Mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Ini berdasarkan penafsiran yang pertama dari ayat tersebut. Dan penafsiran yang besar. Afwan penafsiran yang benar. Walam yudakhilhum zalika fil islam. Akan tetapi, kecintaan mereka yang besar tersebut, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena mereka ma'ahu ghairahu fiha. Dikarenakan mereka menyekutukan Allah dengan selainnya di dalam kecintaan tersebut. Di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik Bahawasannya, Kecintaan seseorang kepada Allah Walaupun kecintaannya sangat besar Itu tidak otomatis Kemudian Allah mencintainya Iya Bahkan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka kepadanya Benci kepadanya Yaitu ketika dia menyekutukan Allah di dalam cinta atau di dalam bentuk ibadah yang lainnya, walaupun di dalam hatinya, masya Allah, sangat kuat cintanya kepada Allah, Iya. dan bisa jadi dia sangat marah. Tatkala ada orang yang menghina Allah, atau melecehkan Islam misalkan, atau menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan apa cintanya kepada Allah, namun Kenyataannya apa? Allah sangat murka kepadanya. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Baik di dalam kecintaan itu sendiri, maupun di dalam ibadah yang lainnya. Iya. Kalau begitu, sebetulnya, sebagaimana dikatakan para ulama, bukanlah yang terpenting, bagaimana seseorang itu menyatakan cinta kepada Allah. Tetapi yang paling penting adalah apakah Allah cinta kepadanya atau tidak? Sebab kalau Allah cinta kepadanya berarti cintanya kepada Allah diterima. Tetapi kalau Allah tidak cinta kepadanya, berarti cintanya kepada Allah ditolak. Iya. Jadi yang harus diperhatikan oleh setiap hamba bagaimana dia mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah ta'ala akan kita sebutkan nanti Penjelasan para ulama Tentang hal-hal Yang dapat mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian yang ketiga Anna syirka zulmun Ayat yang mulia ini Menunjukkan kepada kita bahawa syirik itu adalah kezaliman Syirik itu adalah kezaliman Ya jelas zalim menyamakan selain Allah dengan Allah ini zalim dan ini adalah kezaliman terbesar zalim kepada siapa kepada dirinya sendiri sebetulnya dia enggak mampu menzalimi Allah zalimnya hakikatnya kepada dirinya sendiri dan menyekutukan Allah Allah adalah kezaliman terbesar sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyirk billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Iya. Yeah. Makanya Allah katakan dalam ayat ini. Walau yaralladzina zolamu. Idh yarawna al-adab. Andaikan orang-orang yang zalim itu tahu. tatkala mereka melihat azab. Andaikan mereka tahu saat-saat mereka melihat adab, betapa takutnya mereka. Maka Allah namakan mereka sebagai apa? Allazina Orang zolamu. Orang-orang yang berbuat zalim. Padahal mereka tidak menzolimi seorang pun. Yang mereka zalimi hanyalah hakikatnya, diri-diri mereka sendiri. Dan ini adalah kezaliman terbesar. Dan zalim itu maknanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, Sebagaimana keadilan Maknanya adalah Menempatkan sesuatu pada tempatnya Maka orang yang menyekutukan Allah Dia dikatakan Dalim sebab dia telah Menempatkan Allah Bukan pada tempatnya Mendudukkan Allah bukan pada posisi Yang sebenarnya Ia. Atau mengangkat manusia Melebihi haknya Melebihi derajatnya yang semestinya Ini Sisi-sisi kezalimannya. Baik. Pelajaran yang keempat. Yang terakhir. Al-wa'idu lil-mushriqina yawmal qiyamah. Di dalam ayat yang mulia ini, terdapat ancaman terhadap kaum musyriqin pada hari kiamat. Yaitu ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan al -adab, Tatkala mereka melihat adab Jadi subhanallah Benar-benar Azab kepada kaum musyrikin Bukan saja azab secara fisik Tetapi secara psikis juga Hatinya lebih dulu diazab Sebelum diazab badannya Dibuat takut lebih dulu Jadi luar biasa Kalau saja kita melihat Musibah yang menimpa kita di muka bumi ini Sudah sangat menakutkan Apalagi Musibah Yang berlipat ganda Di akhirat kelak Sebelum mereka dimasukkan ke dalam azab Mereka diperlihatkan dulu azab Yang akan dimasuki oleh mereka Bahkan Sejak Di kuburan mereka Sudah diperlihatkan Ia Dibukakan pintu neraka yang kalah dia akan masuki setelah dia dibangkitkan kembali. Lalu berhembus angin panas dari nerakanya tersebut. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Ini keadaan kuburnya kaum musyrikin. Kuburnya penghuni neraka. Ia. Belum juga dia masuk neraka. Dia sudah diadab. Dalam bentuk apa? Melihat azab yang akan dia dapatkan. Na'udzubillah. Maka ayat yang mulia ini, Peringatan. Terdapat peringatan yang sangat besar bagi kita. bahwa kaum musyrikin pasti diazab. Dan ini sudah dijamin. Sebagaimana kaum mukminin dijamin. Mendapatkan surga, Nah, kaum musyrikin dijamin mendapatkan azab. Na'udzubillah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahaya kesyirikan. Bahaya perbuatan syirik. Dan bukan hanya azab. Tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah kekekalan. Di dalam azab tersebut. Sebagaimana Allah jelaskan dalam banyak ayat. Innahu mayyushirik billah. Fakad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. Wa ma'lid zalimina min ansar sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Iya. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari kerasnya azabnya. Kemudian, faedah yang lain yang bisa kita, Tambahkan di dalam Pembahasan ini Bahwasannya Seseorang Telah dihukumi terjatuh kepada syirik tatkala Dia Mencintai selain Allah Sebagaimana cintanya kepada Allah Artinya apa? Kadarnya sama Iya Cintanya kepada makhluk sama kadarnya dengan cintanya kepada Allah. Berarti dia telah menyamakan cinta kepada Allah dan kepada makhluk. Itulah hakikat syirik. Maka bagaimana lagi kalau ternyata dia lebih cinta kepada makhluk dibanding cintanya kepada Allah. Dan ini sebetulnya... Adalah satu bentuk muhasabah bagi kita sekalian. Jangan-jangan. Kita termasuk. Di dalam hal ini. Menyamakan cinta kita kepada makhluk. Dengan cinta kepada Allah. Atau bahkan lebih cinta kepada makhluk. Dibanding cinta kepada Allah. Bukan tidak cinta sama sekali kepada Allah. Tapi kenyataannya kita lebih cinta kepada makhluk. Sehingga. tatkala Berbenturan antara kepentingan makhluk dan perintah Allah Maka ternyata, na'udzubillah, kita lebih mementingkan mencari keredoan makhluk Iya. Dan Syekh Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala pernah memberikan contoh Bagaimana manusia yang terperangkap Lebih cinta kepada makhluk Daripada kepada Allah. yaitu orang-orang yang. Mau pergi haji atau pergi umrah. Ternyata. Dia lebih rindu. Untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dibanding untuk ke kebaitullah. Padahal. Tidak ada di dalam. Rukun haji. Atau rukun umrah. Tidak pula wajibnya. Tidak pula sunnahnya. Untuk. Berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak pula untuk mendatangi kota Madinah. Tidak ada. Makanya jangan diniatkan dari negeri kita pergi Haji atau Umroh itu, mau pergi berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah. Tapi kalau niat sekalian berziarah ke masjid beliau itu dibolehkan. Adapun kekuburan beliau tidak. Sebab beliau asalam sendiri bersabda, la tu shadur rihal illa ilah salah satu Tidak dilakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, yaitu masjid Nabawi, masjidil Haram, dan masjidil Aqsa. Tidak ada disebutkan di situ kubur Rasulullah saw. Nanti setelah kita tiba di Madinah, baru kita niatkan untuk berziarah ke kuburan Rasulullah saw. Demikian pula berziarah ke pekuburan baqi, pekuburan para sahabat dan kaum muslimin. Dan juga mengunjungi Masjid Kuba. Dan juga mengunjungi makam syuhada Uhud. Ini empat yang disyariatkan berziarah setelah kita tiba di kota Nabi SAW. Kekuburan beliau dan dua sahabatnya yang ada di samping beliau, Abu Bakar dan Umar kemudian pekuburan baki, masjid kubah, dan juga pemakaman syuhada Uhud. Ya, adapun selain itu, ke masjid Qiblatain, kemudian ke mana lagi? Kebun Kormala, ke tempat, <laughs> atau di Makkah lebih banyak lagi, ya, Gua Hira, Jabal Rahma, ya, dan lain sebagainya itu tidak disyariatkan dan itu hanya membuang-buang waktu ibadah yang seharusnya kita pergunakan maksimalkan ibadah di apa namanya masjid yang sangat mulia tersebut iya baik jadi kalau orang yang menyamakan cintanya kepada selain Allah dengan Allah itu dikatakan syirik Apalagi yang cintanya kepada selain Allah lebih besar dibanding cintanya kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana lagi dengan orang yang cinta kepada selain Allah dan dia tidak sedikit pun cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya ini lebih parah lagi. Baik, faidah lain yang disebutkan para ulama tentang anwaul mahabbah jenis-jenis kecintaan. Ulama mengatakan, cinta itu ada empat, perka ada empat macam. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang cinta kepada Allah, maka berarti, dia tidak sedikit pun cinta kepada sesembahan selain Allah. Adapun kepada makhluk yang boleh dia cintai, maka kecintaan, kecintaannya kepada makhluk tidak melebihi kecintanya kepada Allah. Jangankan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul saja, kita dituntut untuk mencintai beliau melebihi Kecintaan kita kepada seluruh makhluk. Melebihi kepada orang tua kita sendiri. Atau anak kita. Atau istri kita. Atau harta kita. Apalagi cinta kepada Allah. Dan tidaklah kita mencintai Rasul. Kecuali. Karena beliau adalah Rasulullah. Karena Allah mencintainya. Iya. Dan Nabi SAW bersabda. Tidak yakin ahadu hatta aku nak hamba ilahi min waladhi, wwaladhi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai ia lebih, sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya sendiri, anaknya sendiri dan seluruh manusia. Subhanallah. Inilah yang dituntut di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu apalagi dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al mahabbatulillah. Cinta karena Allah. Dan ini termasuk kesempurnaan tauhid. Apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah? cinta kepada Allah afwan apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah? Cinta karena Allah itu maknanya kita mencintai sesuatu karena Allah cinta kepadanya. Itu maknanya. Artinya kalau Allah benci kepadanya kita enggak boleh cinta. Iya. Kita harus benci juga. Cinta karena Allah ini tingkatan yang kedua. Cinta karena Allah Baik mencintai seseorang atau mencintai suatu amalan. Kita cinta kepada seseorang kenapa? Karena Allah cinta kepadanya. Kita cinta kepada suatu amalan karena Allah senang kepadanya. Makanya mencintai seseorang itu mengikuti ketakwaan dan ilmu dia tentang Allah dan ilmu dan ketakwaan selalu berjalan beriringan. Iya. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang paling beliau cinta? Bukan anaknya. Bukan istri-istrinya. Justru yang paling beliau cinta adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah manusia yang paling bertakwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah para nabi dan rasul seluruhnya. Iya. Sebagaimana, insyaAllah Taala akan datang hadis. Nabi saw mengatakan, "Jika engkau menteraikan dari umat Khalilah, lakukanlah Abu Bakr Khalilah. Andaikan boleh, aku jadikan dari kalangan umatku seorang Khalil maka Abu Bakar yang akan aku jadikan sebagai Khalil. Kenapa? Beliau yang lebih dicintai dibanding yang lainnya, karena ketakwaan, karena ilmu beliau tentang Allah. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena keimanan dan ketakuan. Iya. Jadi demikian kita mencintai manusia. Sesuai dengan kadar kecintaan Allah kepadanya. Ia ini sesuai dengan kadar ketakuan kepada Allah. Bahkan kepada Nabi sekalipun. Tidaklah kita mencintai beliau. Kecuali karena Allah cinta kepada beliau. Kita cinta kepada Rasulullah. Karena beliau adalah utusan Allah bukan karena beliau Muhammad bin Abdullah bukan tetapi karena beliau adalah orang yang Allah cintai utusan Allah Subhanahu wa taala ini yang kedua kemudian yang ketiga al mahabbatu tabiiyah mahabbah yang sifatnya tabiat cinta yang sifatnya tabiat seperti kecintaan seseorang kepada keluarganya hartanya makanan dan minuman ini semuanya sifatnya tabiat. Ini hukumnya mubah. Kalau yang pertama hukumnya wajib dan dia adalah tauhid. Yang kedua adalah penyempurna tauhid dan hukumnya juga wajib penyempurna tauhid. Yang ketiga ini hukumnya mubah. Cinta yang mubah. Iya. Akan tetapi cinta yang mubah seperti ini Dapat berubah menjadi ibadah Kalau kita cintanya karena Allah Sebaliknya dapat berubah menjadi maksiat Kalau dia mengembawa kita untuk melakukan maksiat Iya Karena Seorang istri misalkan Begitu cinta kepada suami Sehingga apapun yang diinginkan suami Apapun perintah suami dia taati Walaupun bertentangan dengan syariat Allah ini cinta yang dosa. Iya. Ini cinta yang dosa. Atau sebaliknya, suami, karena cinta kepada istrinya, apapun keinginan istrinya, dia penuhi. Walaupun bertentangan dengan syariat Allah. Ini cinta yang dosa. Dan segala cinta, segala hubungan percintaan di muka bumi ini, harus kita pahami, semuanya akan putus. Tidak akan di bawah, Sampai ke akhirat kelak. Yang di bawah justru adalah permusuhan. Kecuali kecintaan yang didasarkan pada kecintaan yang kedua. yaitu cinta karena Allah. Adapun cinta yang sifatnya tabiat. Dan semua bentuk kecintaan semuanya akan putus. Berubah menjadi permusuhan. Sebagaimana firman Allah. Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin orang-orang yang saling mencintai pada hari ini sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah musuh yakni mereka saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa yaitu cinta yang dibangun atas dasar ketakwaan yaitu karena Allah Subhanahu wa taala kemudian yang keempat al-mahabbatus syirqiyah cinta yang syirik yaitu al-mahabbatu ma kecintaan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang kita bahas Di dalam pembahasan ini Yaitu kecintaan seseorang Kepada sesembahan selain Allah Atau kecintaan seseorang kepada makhluk Seperti kecintaannya kepada Allah Atau bahkan lebih cinta kepada makhluk Dibanding cinta kepada Allah Atau yang lebih parah lagi Dia cinta kepada makhluk dan tidak sedikit pun dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian faidah yang terakhir. Yang bisa saya tambahkan di sini. Seperti yang saya katakan tadi. Sangat penting bagi seseorang. Untuk memahami. Bagaimana caranya. Agar cintanya kepada Allah. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membuahkan. Kecintaan Allah kepadanya. Karena. Kalau sekedar mengaku-ngaku cinta. Semua orang bisa. Dan ini adalah. Hal yang selalu dengung-dengungkan oleh orang-orang sufi. Cinta kepada Allah. Iya. Tetapi. Tetapi. Kenyataannya, tidak semua orang yang kemudian berhasil meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, perlu kita pahami bagaimana cara meraih kecintaan Allah. Secara global, untuk meraih kecintaan Allah adalah dengan mengamalkan hal-hal, yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, seperti Allah kabarkan dalam Al-Quran: "Kulinkuntun tuhibun Allah, fatabiuni yuhibbukum Allah, wa yafir lakum dunyubakum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu: Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan di sini, Allah memberikan syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara sebab terbesar untuk meraih kecintaan Allah. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu orang yang berbuat bid'ah di dalam agama atau menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia semakin jauh dari kecintaan Allah kalau begitu dia semakin dekat kepada kemurkaan Allah subhanahu wa taala demikian pula Allah subhanahu wa taala berfirman inna Allaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan menyucikan dirinya Maka bertobat dan menyucikan diri adalah sebab untuk mendapatkan cinta Allah. Ia. Sebab sebagai hamba, kita tidak akan pernah luput dari dosa. Bahkan selalu berbuat dosa. Oleh karena itu disepatkan sebagai tawab. Orang yang dicintai Allah itu adalah tawab. Bukan senantiasa bertobat, tapi selalu bertobat. Bukan saja bertobat, tapi senantiasa bertobat. Ini orang yang mendapatkan kecintaan Allah. Dan menyucikan diri. Menyucikan diri ini maksudnya apa? Menyucikan diri, yaitu membersihkan dirinya dari kotoran maknawiyah dan hissiah. Kotoran maknawiyah itu adalah dosa-dosa. Kemaksiatan, kesyirikan, bid'ah. Adapun kotoran hissiah, yaitu dari najis dan hadas, maupun kotoran-kotoran. Maka Allah cinta kepada orang seperti ini. Ini secara garis besarnya. Dan tentunya masih banyak ayat. Yang menunjukkan cinta Allah kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Nah, sebagai penutup, saya sebutkan 10 sebab untuk meraih kecintaan Allah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarikus, Madarijus Salikin. Awal, sebab yang pertama, untuk meraih kecintaan Allah kata beliau, Kiraatul Quran, bidadabburin, watafhumin lima ani, wama uridabihi. Membaca Al Quran dengan tadabbur, yani merenungkan maknanya dan berusaha memahami makna maknanya dan apa yang dimaksudkan dengannya. Inilah sebab yang pertama yang akan meraih. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran bukan sekedar baca lewat begitu saja. Bukan. Tetapi berusaha dipahami maknanya. Dipelajari. Iya. Kalau begitu memang perlu membaca penafsiran para ulama. Iya. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir as sadi Dan lain sebagainya. Ini bagus untuk kita baca dalam memahami ayat. Ini yang pertama As-sababustani Sebab yang kedua kata beliau At-takarrub ilallah Bin nawafil Ba'dal faraid Mendekatkan diri kepada Allah Dengan Amalan-amalan sunnah setelah mengerjakan Amalan-amalan wajib Melakukan amalan-amalan wajib akan mendatangkan cinta Allah. Dan akan Allah lebih cinta lagi bagi orang yang melakukan amal-amal sunnah. Sebagaimana dalam hadis kudsi riwayat Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man adali waliyan faqad adhantuhu bilharb. Barang siapa? Memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا فْتَرَبْتُهُ عَلَيْهِ Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibanding yang aku telah wajibkan atasnya. Berarti amalan wajib terlebih dahulu. Kemudian kata Allah وَلَيَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ Hatta uhibahu dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Fayda ahbab tuh kunto sam ahuladi yasma ubhih maka apabila aku telah mencintainya akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wabasaruhuladi yubasarubhih dan aku lah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, wajah dahulat ia betishubihah dan tangannya yang dia gunakan untuk memegang, warijalahulat ia mshubihah dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, walla insa allah ni lau tyan nahu, walla ini walla dan apabila dia meminta kepada aku maka sungguh aku akan aku akan mengabulkan permintaannya. Dan apabila dia memohon perlindungan Kepadaku, maka sungguh benar-benar Aku akan melindunginya ya, Subhanallah, hadis yang sangat Agung, menunjukkan kepada kita Melakukan amalan-amalan Sunnah Setelah mengerjakan amalan-amalan wajib Adalah sebab untuk mendatangkan Kecintaan Allah Sekaligus hadis ini menjelaskan Keutamaan orang yang Apabila Allah sudah mencintainya Maka Allah akan senantiasa melindunginya dan juga menjaganya Dari perbuatan-perbuatan dosa Ini maknanya pen, Aku adalah pendengarannya yang dia gunakan Untuk mendengar, maksudnya apa? Dia tidak mendengarkan kecuali apa yang Allah Ridhoi, aku adalah Penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat Dia tidak melihat kecuali apa yang Allah Ridhoi Demikian seterusnya Allah menjaga penglihatan, pendengaran Kaki dan tangannya Dari perbuatan-perbuatan maksiat dan Allah berikan jaminan kalau dia meminta pasti akan aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan pasti aku akan lindungi. Ini keutamaan apabila seseorang sudah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. as sababu salis sebab yang ketiga dawamu zikrillah taala ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amal wal hal. Fa nasibuhu min al mahabbah ala kadar nasibih minadzikr kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebab yang ketiga yang dapat meraih kecintaan Allah adalah senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan dengan lisan dengan hati dengan amalan dengan keadaan demikian pula demikianlah dituntut seseorang dalam berzikir dengan lisan hati amalan dan keadaannya maka kata beliau Bagian seseorang dari kecintaan Allah itu sesuai bagiannya dari zikir. Maksudnya, sejauh mana dia berzikir, sejauh itu pula kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan banyak dalil menyebutkan hal tersebut. Kemudian, as-sababur rabi, sebab yang keempat. Untuk meraih kecintaan Allah, isharu ma yuhibbuhu subhanahu ala ma tuhibbuhuh inda galabat galabatil hawa wat tasannum ila mahabihi wa in sahubal sa'abal murtqa Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata untuk meraih kecintaan Allah yang keempat adalah mendahulukan apa yang Allah cintai mendahulukan apa yang Allah cintai dibanding apa yang kita cintai Ya. Artinya apa? Mendahulukan untuk mendapatkan keridhaan Allah dibanding memperturutkan hawa nafsu kita. Khususnya kata beliau inda ghalabatil hawa. Tatkala hawa nafsu sudah mulai mau mengalahkan kita. Dan juga kita berusaha untuk menaiki tangga kecintaan kepada Allah meskipun sangat sulit. Susah untuk menaikinya. Maka apabila seorang berusaha, maka dia akan meraih kecintaan Allah. As-Sababul Khamis. Sebab yang kelima, Muta'la'atul Qalbi li Asmahi wa Sifatihi. Wa Tuha, wa Tuha. Hati yang selalu mempelajari, menyaksikan dan berusaha mengenal nama-nama Allah dan sifat sifatnya nya Wa taqallubuhu fi riyad Demikian pula selalu berjalan di taman pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat ini. Faman arafa Allah bi asma'ihi wa af'alihi ahabbahula la mahalah. Karena barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan perbuatan-perbuatannya Dia tahu nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Maka dia pasti cinta kepada Allah Tidak mungkin tidak Iya Itu yang ke kelima Kemudian As-sababu sadis Yang keenam Yang bisa mendatangkan Kecintaan Allah kepada kita Mushahada tu birrihi, Subhana wa Ihsani, wa alaihi, wa ni'amhi al baatina wa al zahirah, fa inna d'ayyatun ila mahbati. Menyaksikan kebaikannya dan ihsannya, yaitu perbuatan baiknya, karunia karunianya dan nikmat nikmatnya. Yang batin maupun zahir. Maka semua itu akan menguatkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang ke enam. As-sababu s-sabi, sebab yang ketujuh. Wahuwa a'jabuha. Dan ini adalah yang paling mengagumkan kata beliau. Yaitu inkisarul qalbi dikulliyatihi Baina yadai Allah Ta'ala Luluhnya hati Dan tunduk secara menyeluruh di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini kata Imam Al-Qayyim Yang paling menakjubkan Akan melahirkan atau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketundukan hati, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sababu samin sebab yang ke-8. Al-khulwah bihi waqtan nuzulil ilahi. Berkhalawat dengannya. Berdua-duaan dengannya. Di waktu ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun. yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Allah turun di langit dunia. Iya. Limunajatihi wa tilawati kalamihi wal Bilqalbi wa taaddu biadabil ubudiyah baina yadai Berdua-duaan dengannya Di sepertiga malam yang terakhir Untuk bermunajat kepadanya Dan membaca ucapannya Kalamnya, yaitu Al-Quran Dan Memusatkan hati Serta beradab kepadanya dengan adab penghambaan Kemudian khutima zalika bil istighfar wa taubah. Ditutup dengan istighfar dan taubat. Ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Asbabut sababu ta'asi. Sebab yang kesembilan. Mujalasatul muhibbinas sadiqin. Duduk bermajlis bersama orang-orang yang cinta kepada Allah lagi jujur dalam kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yakni berteman dengan orang-orang saleh ini akan mendatangkan kecintaan Allah as-sababul ashir sebab yang kesepuluh. untuk meraih kecintaan Allah mubaadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla menjauhi segala sesuatu yang bisa menghalangi Antara hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini semua perbuatan dosa. Atau hal-hal yang. Apa namanya. Memalingkan. Walaupun mungkin bukan satu dosa. Namun perbuatan sia-sia. Sehingga memalingkan dari. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita jauhi. Maka. Dengan itu akan meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah. Sepuluh sebab. Untuk meraih kecintaan Allah. Yang dikatakan Imam Al-Qayyim taala dan ini subhanallah kalau dirinci mungkin akan sangat berfaedah sekali semoga ada manfaatnya wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa indikasinya Ustaz Bahawa kita sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon penjelasannya Yang pertama perlu dipahami Seseorang Tidak boleh memastikan Bahawa dia adalah orang yang Allah cintai Iya. Kenapa demikian? Karena kita benar-benar tidak tahu Apa yang ada di sisi Allah Apa Allah cinta kepada kita atau tidak Dan juga kita tidak tahu Apakah amalan kita diterima atau tidak iya. Ini yang pertama Yang kedua Indikasi seseorang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia diberikan taufik untuk beramal salih. Dia dianugerahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Kebaikan akhirat maksudnya. Adapun kebaikan dunia, maka itu bukan sama sekali sebagai indikasi. Karena Allah berikan kebaikan dunia Kepada orang mukmin dan orang kafir Allah berikan kebaikan dunia Kepada Allah yang Allah cintai Dan kepada yang Allah benci Sedangkan Kebaikan akhirat Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai Iya Tadi sudah kita dengarkan Penjelasan Sheikh Apa itu cinta Yaitu keinginan atau kesenangan terhadap sesuatu yang kita anggap baik. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan, Allah berikan taufik kepada kita untuk berbuat baik, maka itu tanda cinta Allah kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Menunjukkan apa? Allah cinta kepadanya. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ini diantara indikasi. Cinta Allah kepada seorang hamba, Allah pahamkan dia dengan agama. Dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Iya. Jadi itu indikasinya. Allah berikan taufik untuk beramal beramal salih. Mohon penjelasannya ustaz, maksudnya kita lebih cinta kepada makhluk dibanding kepada Allah. Mohon contoh yang banyak. Apakah kita belum berhijab karena anak atau suami adalah salah satu bentuk kita menyamakan cinta kita kepada Allah. Cinta di sini adalah amalan hati. Adalah amalan hati. Dan setiap orang Mengetahui apa yang ada dalam hatinya sendiri Tidak diketahui oleh orang lain Iya Jadi Cinta yang syirik Yaitu dalam amalan hati seseorang Kadar cintanya Kepada Makhluk Sama dengan cintanya kepada Allah Iya Dan itu hanya diketahui oleh orang itu sendiri Karena itu amalan hatinya atau yang lebih parah dari itu. Yaitu dia lebih cinta kepada makhluk dibanding cinta kepada Allah. Atau bahkan dia cinta kepada makhluk saja tanpa cinta kepada Allah sedikitpun. Baik. Kemudian. Terkadang. Atau bahkan seringkali. Terlihat di dalam kehidupan orang tersebut. Cintanya. Kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Ya contohnya, Semua contoh yang menunjukkan dia lebih mementingkan Untuk mencari keridoan makhluk dibanding keridoan Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Akan tetapi, Yang membuktikan, atau dapat dihukumi dia telah melakukan syirik atau tidak Adalah sesuatu yang ada dalam hatinya Bukan amal perbuatannya Maksudnya bukan zahir yang kita lihat Misalkan Wanita Yang Tidak mau Pakai jilbab Iya Karena Mengikuti suami Iya atau karena ingin menyenangkan suami. Karena suaminya senang seperti itu. Maka perbuatannya ini, perbuatannya ini adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar dan tidak sampai dihukumi sebagai kesyirikan. Iya. Kecuali benar-benar di dalam hatinya, kecintaannya kepada suaminya, lebih besar dibanding kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tidak otomatis. Perbuatannya ini menunjukkan dia telah menyekutukan Allah. Asalnya dia adalah dosa besar. Atau seperti pembahasan sebelumnya. Karena taat kepada suami. enggak mau pakai jilbab. Iya. Kemudian dia rubah keyakinannya. Jilbab yang membuka aurat yang tadinya haram, dia tahu itu haram. Tetapi, demi cintanya kepada suaminya, atau taatnya kepada suaminya, atau kepada atasannya, dia merubah keyakinannya, yang haram itu dia katakan halal. Maka barulah dia dihukumi, telah melakukan syirik. Iya. Jadi, tidak otomatis, atau tidak serta-merta orang yang melakukan dosa karena cinta kepada seseorang. Atau karena taat kepada seseorang. Itu dihukumi telah menyekutukan Allah Subhanahu SWT. Dipahamin insyaAllah ya. Baik. Mohon dijelaskan lagi tentang dua makna cinta. Apa maksudnya ya? Cinta. Eh? Tadi kita jelaskan ada empat tingkatan cinta. Cinta kepada Allah, yaitu kecintaan yang melahirkan uh, kehinaan di hadapan Allah dan ketundukan kepadanya. Itu cinta ibadah dan itu adalah tawhid. Memalingkan kecintaan ini kepada selain Allah, berarti menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, cinta karena Allah. Yaitu cinta kepada makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai makhluk tersebut. Kemudian. Cinta yang ketiga. Cinta yang sifatnya tabiat. Tabiat manusia. Dan ini hukumnya mubah. Ya. Cinta kepada keluarga. Cinta kepada anak istri. Cinta kepada makanan minuman. Kemudian yang keempat. Cinta yang syirik. Cinta yang syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam cinta. Bagaimana cara kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Kalau meninggal dunia dalam keadaan Muslim, mukmin, maka hendalah kita doakan di antaranya dengan doa yang warid yang disebutkan. Di dalam dalil syar'i, Rabbil Firli walivaliday, warahmuhumakam Rabbyanisaljira. Ya. Ini doa umum, sifatnya bagi orang tua yang sudah meninggal atau masih hidup boleh dibaca. Ya. Dan seorang anak yang melakukan amal saleh, maka kebaikannya pun mengalir kepada orang tuanya. Karena dia adalah hasil usaha orang tuanya. Ya. Anak adalah hasil usaha orang tuanya. Kalau dia melakukan amal soleh, maka orang tuanya pun mendapatkan bagian pahala. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "واليس لِالإنسان إِلَّا مَا سَعَى" dan manusia tidak mendapatkan kecuali dengan kecuali apa yang dia usahakan. Baik, ini tadi ada yang ikhwan yang mengatakan maknanya dua makna cinta itu yaitu makna firman Allah Subhanahu wa taala yuhibbunahum kahubbillah dua maknanya adalah kalau kita baca terjemahan yuhibbunahum kahubbillah mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah ini ada dua makna makna yang pertama mereka cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah artinya mereka masih cinta kepada Allah Adapun makna yang kedua mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kaum mukminin juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Namun Allah menyatakan Walahti na'amanu asyaduhubbanillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Jadi yang pertama mereka masih cinta kepada Allah. Yang kedua mereka enggak cinta lagi sama sekali kepada Allah. Iya Kalau kita mendapatkan atau dikirimi makanan dari tetangga yang selamatan. Baik meninggal Ataupun ulang tahun Apa boleh kita makan Atau diapakan Kiriman tersebut Dari sesama muslim Permasalahan seperti ini Para ulama Umumnya mengatakan Makanan tersebut Hendaklah tidak diterima Dan kita jelaskan dengan Baik-baik bahwa Acara Yang mereka lakukan tersebut Seperti selamatan kematian Adalah perbuatan bid'ah Mengada-ada di dalam agama Sehingga kalau kita menerima makanan tersebut Berarti kita turut serta Atau membantu Atau menyemarakkan Perbuatan bid'ah tersebut. Sehingga kita tidak mau. Untuk. Apa namanya. Terlibat di dalamnya. Iya. Ini yang harusnya kita lakukan. Jadi. Berusaha. Untuk menjelaskan dengan baik. Menjelaskan dengan dalil secara ilmiah. Iya. Dan juga kalau kita menerima. Makanan seperti ini, ini akan berdampak kurang baik bagi kita. Di antaranya apa? Kita mungkin akan sulit mengingkari, iya, karena orang yang mau kita ingkari sudah berbuat baik kepada kita, sehingga kita takut dia tersinggung. Nah ini. Di antara indikasi-indikasi kita lebih mencintai keridaan manusia dibanding keridaan Allah. Iya. Dan juga tatkala kita mengingkari dan kita menerima makanan itu, maka dia akan beralasan, "Kamu acara-acaranya aja enggak suka, makanannya diambil." Iya. Nah, ini akan melemahkan kita dan menguatkan dia. Jadi demikian yang Mesti kita lakukan. Dijelaskan dengan baik secara ilmiah. Ustaz mau tanya. Bolehkah uang atau gaji pensiun dipakai. Untuk makan sehari-hari. Atau modal usaha. Karena saya dan suami pensiunan bank. Allah Ini telah kita bahas. Bahawa bekerja dari hasil transaksi riba maka ini hukumnya haram tidak dibenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku riba. Dan semua yang membantu transaksinya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhu ma, beliau berkata, "Lagana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akil al riba, wa mukilahu, wa katibahu." Wahshidaih, waqalahum sawa. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan, yang mencatat dan dua orang saksinya, dan beliau berkata mereka semua sama. Artinya apa? Orang yang membantu Transaksi-transaksi ribawi Maka dia juga kena Dia juga kena Iya Maka Untuk lebih selamatnya Untuk lebih baik Agar kita tidak terjerumus dalam perkara yang haram Maka saya nasihatkan lebih baik untuk tidak Menggunakan uang dari hasil Seperti ini Iya Walaupun mungkin Untuk mengatakan haram Ini perlu ditanyakan kepada para ulama Karena Gaji pensiun Tentunya berbeda dengan Gaji orang yang masih bekerja. Iya. Ini wallahu perlu ditanyakan kepada para ulama. Hanya saja dari sisi nasihatnya. lebih baik untuk kita mencari rezeki yang lebih halal lebih jelas tidak lagi mengandung syubhat. Iya. Adapun yang sudah berlalu maka kita bertobat kepada Allah dan hartanya halal insya Taala. Kalau kita belum tahu, kalau kita belum tahu hukumnya ketika itu, karena Allah mengatakan walahu masalaf dan baginya apa yang sudah berlalu. Wallahu taala alam. rezeki Allah luas insyaallah taala. Man taraka syai'an awadahu Allah khaira minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Membaca zikir petang, bolehkah membacanya sebelum salat asar karena masih di jalan atau belum menemukan masjid? Jelaskan para ulama waktu membaca zikir pagi itu dimulai dari ba'da subuh sampai sebelum asar. Iya. sebelum asar. Sebelum asar. Itu waktu membaca zikir pagi. Iya. Adapun waktu membaca zikir petang, zikir sore itu dimulai ba'da asar dan seterusnya. Maka Iya. Maka demikian waktunya dimulai setelah salat asar untuk zikir petang. Ya, enggak masalah dibaca di mobil, enggak harus di masjid ya. Tidak harus di masjid, dibaca di jalan, enggak masalah. Berzikir kepada Allah dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri maupun berjalan, ini yang harusnya kita lakukan. Enggak apa-apa, tidak ada masalah. Satu mohon penjelasan tentang hukum. Menggunakan niqab Atau cadar Ulama Berbeda pendapat Dalam masalah Wanita menggunakan cadar Sebagian mewajibkan Dan sebagian Tidak mewajibkan Dan yang dikuatkan Oleh Syekh Ibn Baz Al-Syeikh Ibn Uthaymin, Al-Syeikh Salil Fauzan, hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang dikuatkan para ulama besar tersebut. Dan ada satu buku yang bagus, saya nasihatkan untuk membacanya, penjelasan tentang dalil-dalil tentang kewajiban cadar. yaitu buku berjudul Hirasatul Fadilah kirasatul fadilah, artinya apa? menjaga kemuliaan yang ditulis oleh asyikh bakar bin Abdullah abu zaid rahimahullah ta'ala ini judulnya menjaga kemuliaan namun isinya penjelasan tentang hijab yang syari dan kewajiban menutup wajah bagi wanita muslimah iya Di antara dalil yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatik wa nisa almu'minin udunina min jalabi bihinna wahai nabi katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada istri-istri kaum mukminin Hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Apa kata Allah? Kemana? Ke seluruh tubuh. Ini sudah jelas sekali sebetulnya. Ya. Allah tidak mengatakan ke seluruh tubuh kecuali ini dan itu. Iya. Tidak ada. Dan tidak ada hadis yang sahih. Yang menafsirkan dengan bentuk pengecualian seperti itu. Iya. Ini Ini jelas. Dalam Al-Quran Baik. Lebih jelasnya Bisa dibaca lebih jelas Dalam kitab tersebut Beliau mendetailkan Ayat-ayat dan hadis-hadis serta penjelasan para ulama Tentang hukum cadar Namun Andaikan seorang Wanita muslimah Misalkan ya sejauh dia mempelajari, kemudian dia dapati hukumnya tidak wajib, dan dia mengamalkan itu, itu enggak boleh kita celah. Itu enggak boleh kita celah. Iya. enggak boleh kita celah apalagi sampai ada pemboikotan. Itu berlebihan. Harusnya dinasihati dengan baik, dan dijelaskan biar dia pelajari lebih jauh, bagaimana hukumnya yang lebih kuat. Iya. Didawahi dan dinasihati dengan penuh hikmah. Dan tidak ada celaan baginya kalau memang dia belajarnya sampai di situ. Iya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah masuk duhur. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu allai ilaha ila anta astafurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.